Txaldeon lagunak, hemen gaude txingu, txingurri hotxak berriro zuekin antxeta irratean. Salekeriaren aurka eta maluraren aldeko saioa duzuet, ingurriotsak. Gaurren, eh, bueno, gai batzuk, gai ezberdin batzuk ditugu zuentzako. Alde batetik ekologistak martzak, martzan enpresaren eh, jardueraren aurka eh, burutu zuten ekintza bat. Ba, e, bati buruz hitzagingo e, dizuegu, Bilbon izan zen? Herriko, plazaren, ba gehiera Noiz utzi dizkingu bazoa baratza balea. Gure Herrriko Mozkuko plazaren berrituko dutenez, horren ba, inguruko iritzia ba bildu daltaldeak plazatu duen iritziare jakinaraziko dizuegu. Oporregun hauetan jakin izan dugu fiskalak berritsi duela bere kartzela eskakizona eskaera barzina Andrea Nafarroako lehendakariarei tartazoa bota ziotenen tartalarien aurka eta horretaz horren inguruko balorazioa ekingo digu Juliok e, tartalarietako batek Eta gure azken gaia, holastin, eh, holastin nahi duten erroska aurka eh, izango da eta horri buruz hitz egiteko, izango dugu gorka iru mugak batera, taldeko kidearen eh, kidearekin hitz egiteko aukera eta hori jas, aioaren bokaeran izango da. Beraz, ba bueno, ba, guazen aurrera, Eta laiztare de mango diogua asiera, gure gorko saioari. eta musikaldak eta honekin hasiera emango diogu gure gorko zaioari. Eta iragarri bezala, ba, ibertrolaren horkako elkarrera teratzera e, burutu zuten bilboko ekologistak martzanekoek. Eta hori izan zen martxoaren nogeita bian, eta, bueno, ekologistak martzan, ibertrolaren e, akzio dunen batxarrean protesta Egin zuen Bilboko Euskalduna jauregiaren kanpoan. Jardueran kartuzko zentral termiko nuklear hidroelektriko bat berdez pintatu zuten ibertrolaren ekintzaiek. Megafonia etengabe egon zen, akzio dunei eta oinezkoei informazioa zabaltzen. Batez ere ibertrolaren energiaren jatorriari buruz. Galaxi zalatu zuten, egunko berrogeita bost, termikoa baita, egunko hogeita bosta nuklearra. Eta eunko, hogei kakot sortzia hidroelektrikoa. Uraren eguna, zegoenez, hortengo elkarre, elkarretaratzeak ibertrolak Brasilen dauzkan negozioa izan zuen irizpidea. Han, neoenergia bezala aritzen delako eta Belomonteko urtegian parte hartzen duelako. Belomonteko urtegia munduko irugarren handiena izango da eta Amazoniar hoiana urperatuko du. Eta bertakoak, kaiapo, xabante eta beste herri batzuk, kanporatuko du. Megafoniaz informatu zenez. Pankartaren leheloak horrelazion. Belomonte gelditu. Ibertrola Brasiletik at. Ura bizitza da, ez negozioa. Aurten ere, Ibertrolaren etekin gehiena kanpotik datoz. Brasiletik batera, Mexikotik nun zentral termikoak dauzka eta teguante pezeko, labenta haize errota parke ospetsua. Guztionekin batera, aurten garoinakon zentral nuklearra itxiko dela ustaian eta bimbetirako horrela izatea eskatu zuten. Nuklearrikez, leloa jokatu zuten eta lemoiz bezala gara itxi orain. Hau da esan bezala, ibertrolaren orka burutu zen e, protesta Bilbon ekologista martxanen eskutik. veo pasar Mi pulso se empiezo a telegar Guau guau Se como llama y donde va Y no soy capaz de armarle y cien si Es llamé, ni siquiera miro para ella No existo yo si quisiera En mitad batería que no se si quisiera Eta orten badiru di gure herriko Moskuko plazaren lana kasiko direla Moskuko plaza berritu nahi dute eta horren inguruko egita asmoa edo gutxien aurre egitasmoa asmoa egonda e, jendea ikusteko mentxuga laretuan hortik pasatu dira egun lagun. eta hori ikusita e, bildu daltaldea ba, martzan jarri du elkarrizketa batzuk ba hausoko komertziatekin, hausoko tabernariekin, eta baita ere hausokidekin. Eta elkarrizketa oien ondorioz, ba, proposamen batzuk ditu bildu udaltaldeak, eta proposamen oiek bueno, plazaratu ditu. Eta orduan, hauek dira orduan plazako proiektuari ekarpenak. Plazari dagokionez, Bilduk aldarrikatzen du estetika eta izaera. Plazaren irudi berriak, plaza historikoki izan denari erantzun behar dio dio bilduk. Irudiaz hitz egiten dugunean, eraikinen itxurari erreparatzen zaion bezala, plazak iriaren historian bere izaerarekin jokatu duen papera kontutan hartzea eskatzen dugu. Plaza hau, irungo historiak izan duen bihotzetako bat da eta bihotz hori bizirik mantentzea eskatzen dugu Animalien aldelekoak mantentzea hauek izan duten erabileragatik eta duten historia eta istorioengatik Espazio hau bertan egoteko eta honetaz disfrutatzeko gune bezala ulertzen dugu Horretarako eremu guztian bankuak egotearen beharra ikusten dugu eta soilik inguru jakin batean pilatzea, aurre, aurre egitazmoa agertzen zen bezala. Aktuazioak bere gain hartzen duen ere zabaltzea, helburua izanik, sarkiarekin lotura zuzena edukitzea eta ospitale sarraren bilera aretoa eta dolorez aliz etorbidea banatzen dituen ezia, kentzea, eskatzen dugu. Aktu, aktuazio guztionetan honetan moestali baten beharra ikusten dugu plasan argiz argiztapenari ematen saion garrantzia ikusirik argiztapen instalazio berrietan energia berriztagarria kontutan hartzea eskatzen dugu baita inguruko kaletan egon daitezkeen argitasun arazoi ere erantzun bat ematea suaitraishorik daudela etzake harturik hoietako batzuk kendu nahi izatea kezka sortzen du hauek alentzeko helburuarekin Genduak izango diren zuaitzen fitxa teknikoa publiko egitea eskatzen dugu. Obra amaitu ondoren zuaitzen bizikalitatea hobetzeko asmoarekin, haue kokatuko diren guneak tekniko ahal den bermerik gehien eskaintzen duen erantzuna ematea eskatzen dugu. Lurraren iragazkortasuna materiala diseinua eta bar kontutan hartuz. Ondakinen bilketa, osotarren eta komertzien ondakin Bilketarako edukinontziak nonziak nunko diren argitzea eta plazan bertan urtean zehar horurrera eramaten. E, diren ekimen ezberdietan azokairungo jaiak Santo Tomás eguna, e, gaikako Bilketa hobetzeko plan berezi bat egitea lan hauek probestuz. Plazaren barruan komun publikoen beharra ere ikusten du bilduk udal talaldeak ari dagokionez, belanaka amaituta azokagunez berdinetan banatzea, ondo badago ere, saltzaileen iritzia kontutan izan da saltzeko gaika banatzeak kalte eginotedien beldur gara. Honen inguruan eta saltzaileak parte hartzea bermatuz oznarketa bat egitea eskatzen dugu. Saltzaileek, obrak iraten duten bitartean eta ondoren erabiltzen dituzten ibilgaioak aparkaatuhal izateko, Alternatiba bate matea eskatzen dugu. beti ere beraien beharrak, kontutan izanik, egundituzten baldintzak, halik eta gutxien aldatuz. Distantzia, kostoekonomikoa eta bestelakoak kontutan hartuz. Jarduerak ekintzak eta jaien inguruan, plazak historikoki, egin diren ekintza ezberdinetan, Azoka, Sagarduguna, Santomas Feria, Hirungo jaietako eken, ekimen ezberdinak, Muskuko jaia, Euskal Jira, Obrak irauten duten bitartean, inguruen ez aldentzea eta obrak amaitzerakoan bertan plazan mantetzea eskatzen dugu. Jartoraz berdinak burutzeko elburuarekin, estenatokik finko eta estalia jartzea eskatzen dugu. Txosnako puruan ditzeko aukera, kontuan izatea ere eskatzen dugu. Mugikortasunari dagokionez, oinezkoen lehentasuna duen espazioa, bat zortzea elburua bada ere, trafikoaren fluxua behar beste jaitsi edo gutxituko denaren kezka dugu. Noranzkoak kaldatzen badira ere, plazara garturatzen den trafikoa gutxitzeko ez ditugu alternatibak ikusten. Azpazera iritsi behar duten pertsonen iriz garritasuna bermatzea eskatzen dugu argi jarriz eta salduz nundik eta nola iritsi. Lanei dagokionez, Kontratazioa egiterako garaian, itzarmen kolektiboak betetzearen beharra ikusten dugu. Horrekin batera Eskualdean langabezian dauden pertsonak kontratatu daitezela eskatzen dugu. Eremoaren garbiketa lanak egoki egina izateko makina barredorak erabikiz zein lurzoru erabiliko den kontuan izatea eskatzen dugu. Korrokoitz kalean odietan egin beharreko obrak Amairu zenbakiraino eramatea eskatzen dugu. Jarduera ekonomikoaren inguruan alasedio bilduk. 22 kabiziak programa baino bra amaituta berraktibazioa helburu duela uzten badugu ere, gaur egun dagoen jarduera ekonomikoa ez da kontutan hartzen. Gure kezka handia da. Lan honek irauten duen bitartean egun existitzen den komertzioan eduki dezaken eragin negatiboa gatik. Beraz, beharrezkoa ikusten dugu existitzen diren hauentsako laguntza plana bat egotea. Bestetik, ezinbestekotzat, jotzen dugu obra irauten duten bitartean hau informazio guztia ematea: epeak, iraunpenak, fasez berdinak eta bar. Komertzioak bizirauteko eta jarduera ekonomikoa mantentzeko ezinbestekoa da obrak irauten duen bitartean azoka ingurune hoietatik esateratzea. Inguruko komertzio eta ostalaritzak behar dituen karga eta deskargaguneak edukitzea eskatzen dugu, baita funtzionamendu funtzionamendu erakinker bat ermartzea eta honen inguruko aliketa informazio argiena eskaintzea. Beraz, huxe dugu Irungo Bildu udal taldeak egin dituen eskariak Moskuko plazaren lanen inguruan. duela bihazte, inguro, jakin genuen, Nafarroako presidentea den barzina andereari, tartakada bota zioten tartalarien aurkako eskaera fiskala iritsi zela. Hori dela eta salaketa idazki bat plazaratu zuten mugitu mugimendutik tartalariek eta alaxe zioen salaketa idazki honek. Pasaden astean gozalo boie madrilgo gurea bokatuak Jolanda Barzina-Nafarroako lehen dakaria atxeteren aurka tartakatzearen ekintzagatik salaketa idazkia jaso zuen. Ekin zahura orain dela urte eta erdi gauzatu genuen Tolosa tolosairian. Idazki horrek ausipeturiko iru agintearen aurkako atentatuaren zuzeneko egileak izateaz salatzen ditu eta laugarren aldiz bearrezko kolaboratzaileetsat jotzen du. Idazkian eraberean lau auzipetuen aurkako eskaerak zehazten dira, bai fiskaltzaren aldetik, bai Yolanda Barzinaren akusazio partikularraren aldetik ere. Eskaerak honakoak dira. Eskaera fiskala, 5 nauarteko kartzela, eskaera eta bereratze jabeteko isuna eguneko 10 euro ezarriz orotara bi mila zazpireun euro auzipetu bakoitzaren dako. Jolanda Bartzinaren akusazio partikulararen eskaera. Zei urteko gartzela eta ama hilabeteko izuna eguneko amar euro ezarriz orotara iru euro iru hauzipetu bakoitzaren dako eta laugarren hauzipetuaren dako. Nafarroako herri txiki batekozinnegotzia izan da, bere egte balintzaz baliatzearen larrigarriarekin. Larri, larri Bederatzi urteko kartzela eta hemeretszilabeteko izuna eguneko hamar euro ezarriz, orotara bost mila lahun euro. Era berean biako sufragio pasikoaren eskubidearen gaitasun gabetzea eskatzen dute, kondena luzatzen den bitartean. Bueno, eta honen e, inguruko balorazioa e, entzun baino lehen hori horretarako bere alaiz tango dugu gurekin Julio, akusatu bat, irakurriko dugu hemen santio lehenek iritzi zutabe bat, eta horren izenburua burua mila sortzideun talaro gehi iragarke zaguna da, mugatik egoaldera bederen, mila, sortzireun, talaro gehi, munduko turroirik garestiena. Horain ordea, gozo bada, mila, sortzireun, talaro gehi, ura baino aixe, karioago izaten aldena. Duela bi orte atxeteren kontrako heroik intzaiek, bartzinaria bota azizkioten tartak, bortzna urte kostatzen alzaizkie. Sigor hori, bainik bain, Eskatu du herrisalatariak, barzinaren abokatuak bederatzi urteko zigorra eskatzen baitu gorka obejerorendako eta 6a urte gaina gainontzako. Betidanik filmetan aditzen den esaldi hau, dotoreziaren gailurra iruditu zait, nire abokatuaren esku dago edo areobeki mintzatu zaitez nire abokatuarekin, horrela pluralean. Inolago Bortizkeiarik gabe Legia betez, eskuak zikindu gabe, bederatzi urte zer eta atartabat jaur ditzera hausartu zaren endako. Horixe da horixe justizia eskatzea, zeren barzinak, etaren abakatuak eta fiskalak, bertzeko helbururik badute, konparazio gizartean beldurra edatu nahiko balute, prentzak gaur gero salatuko baitzuken joka era hori. Hala egindu adibidez, eskratzearekin, horrek bai alarmak, piztu baitxitu gizartean, eta bide, bideetan debateak eta tertuliak egitenari baitira horren inguruan, ea delitua den politikariak hain manera bortitzean estutzea, ea ezote den itxuzia eta zaborra zabarra, ea ezote dabilen fasizmotik urbil, ea zilegiote den abokaturik, Ez dutenen, zakarkeria lehenestea, abokatuak dituztenen finezia eta zoiltasuna hautatzen al ditugularik. Hiru tartaren truke bederatzi urte, gozogintzan, mugatik egualdera bada, mila sortzideon talaro gehi baino garezti agorik. beiti demokrazia deitzen diote horri. eta telefonoaren beste aldea Julio daukagu. Arratxaldeon, Julio? Arratxaldeon. Aupa. Bueno, eh, hemen, aipatu dugu ya, eh, dagoeneko zein den fiskalaren eskaera. Eta guain, eh, bueno, zu hor telefono beste aldean eh, zaitugula, neko genuke eh, den zuen, zuen balorazioa. Eskaera honen inguruan favorez. Bai, eh, bueno, pasatzen eh, astean egingen nuen prensaurreko hortan eh, agertu ginen gure balorazioa, mm, ez? Bueno, lehenik eta behin, izaten mm, duguna da, agintearen aurkako atentatu larri bezala kalifikatzea guretako erabat neurriz kanpokoa dela, ez? Hori, mm, bueno, behin baino gehiagotan aipatu dugu inguruko mendebaldeko herri e, gehienetan osoikoa dela eginza mota hau, eta gehienez J e, isun, isuna izaten da, lareun eurokoa berrehun eurokoa askotan ez da ere, ez da, ez da zigortzen ere, eta ordu horren e, bueno, arabera ezaten al Ek, gure kasua izanen dela ma, mundu mailan bakarra. ezholako eskera fiskal horren potoloak eta jasotzen dituen kasu bakarra izango dela ez. gero, bueno, gero baite ere hortan ere nabarmendu nahi dugu eh, hor, bueno, lau persona gaude hauzipetuak hiru uh -huh. tartalari eta gero laugarren persona bat, E, justu bere funtzua bakarrik izan zuena e, bakarrik horra e, ipatzea zer esaten eriginen, zer egiten eriginen hori, kintza e, da bere amertuz, baina inola zere ez zuen e, ez da tartabat ere ukitu ere ginez. Eta gero, mm, urrengo egunian, biara monian, eman behar izan zuen, e, derregorrez, e, gu atxilotuak e, izan inelako ez eta ordun ba bera, e, gure ordez e, orkestu zen ez orduan hori ere azin markatu nahi dugu ez gero mm, bigarrenik mm, guk egiten dugun irakurketa da benetan hemen mendeku politiko haundia da guela ez Jolanda Barzina gainea Inoiz, baino, haulago dagoen momentu hontan, ba, ba berak, e, baita, igual fiskalat, baina askoz, e, ezkara, haundiago, potolua guan, eskatzen digula, ez? Eta ordun benetan, m, guk ikusten dugu hor, e, bere haun lezi hortan, ba zigor, eredugarria, m, ba bilatzen ari dela, ez? Eta, bueno, eta erugarrenik, E, guk egiten dugun e, irakurketa da baita eta gurea bezalako kasuak albidetzen dituen sistema juridiko hau, benetan e, dela e, justu frankismotik kan eratorritako sistema juridiko bera, ne? ordun ikusten dugu gure kasuan nola baita e, E, Injustizia penalaren osagai guztiak dituela, es gure gure kasuak, es alde batetikan, an eh ensuitegi nazionalaren erabilpena. Hori biztandan lengoko eh FOP, eh Tribunal de Orden Públicoren oñor de cosucena dela, eh? Gero, eh, bigarrena Aginte prinzipio sakrosantuan eh, oinarritzen dela eh, gure kasua ere, e izan ere hau oh, askotan aipatu izan dugu, ez dela gauza bera eh, hemen eh, estatuan tartakatzeaibidez, eh, tarta ingingo kargo publikorik ez zuen persona bat edo polizia bat, un agente dela autoridad edo bestela printte batez. Oosa hor ikusten da benetan eh, elegea aurrean E, Guztiz ezberdina garela, ez? Bueno, hori, aginte prinsipioa salatzen dugu, gero, baitare ikusten da zigorko de inrepan, in errepresibo in honen aplikazioan, dagoela, gurrikazuan, eta um, desobedientziakazuetan gero eta um, zigorgo gorraguak eskatzen dituena, hori ere salatzen dugu, eta baita ere ikusten da lege botere judizialaren, lege organikoaren aplikazioa ere mm, hildo horretatik handua ez hain zuzen ere hor probestu dute lege hori nola baiit e, Frantzian edo Okzinia hobesan da Okziniaari egindako ekintza bat nola baiit ekra arazteko Estatu espainoolera eta nora eta au zit egin ez. Ordun ikusten ditugu benetan salbuespen neurriak Eh, eh, hartzen ari direla gure kasua, eh, gure kasuan eta igual kasu bakarri zango baina bai benetan eh, gure kasuan inoiz baino eh, derkiagoa islatzen da benetan zenolako eh, sistema juridiko usta bairatzen dugun estatu espainiarrean bai Julio hori da gutxugora mm. bera gu eh, oh, mm, ezkaera fiskalo hauen inguruan eta bai bazinaren era particularrak egindako esterazea eh, horren inguruan egiten dugun eh, erakurketa ez? Eh? Ordun gutxi berabera hori bera aipatu genuen pasadien eh, presorku. Zork esaten duzun bezala, ez negargarria ez balitz, eh, parregarria dela, eh, esan esan genezake, ez? Ba, izendatzea zuen ekintza agintearen aurkako atentatu larri kontutan hartuz, eh, etzenion inungo kalte fizikorik eragin eta izan zela ekintza komiko bat, ezta da? Hori da, hain zuzen ere. Bueno, janekatuta gaude, horren beste ja. aipatu eta aipatu eta bueno, ja, elkarrezketa guzietan eta e, gauza bere zantzen dugu, baino benetan e, bai, izan ditekela hau benetan e, mundu mailan erreferente bakarra, ez? Bai. E, e, bueno, guk ez duguna da e, estatu batuetan egin mm, Biotik bekin bregada, bueno, bada talde pastelero bat, oso famatua, fa eta hori igual izan ezteke kasu bakarra, baino gure kasutikan oso oso urrutiz. E, Oie, ikiru hilabeteko kartxela zigorra jasotzen, ez dakigu, mm hain -hmm. dikaren eurekin e, kontaktu horiek ez dugu izan, baina, bueno, e, ez dakigu zixen, ikiru hilabeteiek bete zituzten edo ez, baino mm -hmm. bueno, kasu bakarra izan diteke. Bai, bai. Ba, nola behiz, kartxela zigorrarekin zigortuak izan ez. Baina, bueno, ala ere, guk momentontan igual sinatuko genuke orain, hori, eh? Iru jabeteko kartzela zigora. <risa> bai, bai. ba, izan ere, hiru jabetetikan, e, gure taldeki den gorkari eskatzen dizkioten bederatzi urtera badago aldea, ez? Ba, bai, izogarrea. Ordun, ordun, ba, hori da. E, benetan ikusten dugu, ba, hori, ba e... Momentu honetan, klase politikoaren auleziagero eta nabarmenago den e, momentu hauetan e, beraiekeren ikuste hildortzatikan e, jorratzen segitu nahi dutela. Nolabait edo zein desobedientzia ekin za bogorki zigortuz eta, eta nolabait honek ere mehatxu gisa balio, baliatzea ba, edo zein disidentzia politikoa edo zein e, desobidintzia ekintzaren aurria. Hoxe, eta, bueno, zin da zuen plangintza orain daukazue abiatu abian jarri duzue kanpaina batez ez, augustia zalatzeko? Bai, hori da, hain zuzen ere -e, hori izan zen prentza horrekoaren, aipaturiko prentza bigarren puntu nagusia. Hain uh -huh. zuzen ere orain badagaraja ba, benetan hori emeatzu honi aurre egiteko kanpaina bat Eh, azaltzeko ez? Ba, kampanya, bueno, eh, gure mm, asmoa da mm, talde iraunkor bat sortzea. Ba, kanpaina honi aurre egiteko eta hain zuzen ere, ba, bueno, m mm, el pasaden, eh, izan genuen lehenbiziko bilera hemen Iruinean, baino bueno, ere ja beteró eingo alako bileratxo bat, fiskat ikusteko ta da. Eta, bueno, ikusten duguna da alde batetikan e, e, kampaina honek e, iru batzi izango dituela, ez? Alde batetikan e, abiadur hondiko trenar bezalako azpigitura erraldoi ez deusa, sauitzai eta, eta zuntzitzai hauen aurrian, ba hori, ba salaketa egin behar dugula, hori da, gero ere azkineko E, egun hauetan jakin izan dugunez ere, bueno, jakin, hori betidanikan jakina izan da, baina, bueno, e, barzenazen kasuaren e, datuak argitagarbi agertzen dute eta jartzen dute mailen gainean, betidanikan susmatutako korrupsioa ez, e, ustelkeria. Hain zuzen ere, bere paperetan agertzen zen, e, ba e, FFZ eta eh eta alako enpresa OHL talako enpresa eh eraikitzaile mm, erakitza, e, nolabait dirua eh mailen azpitikan pasatzen zietela e, e, e, Partio eh Popularreko kargu kargudunei eh nolabait e, eskerronaz adieraziz eh ez lan adjudikazio erraldoietan e, izaten zuten, benetan e, parte hartzen gatikan, ez? Orduan, e, hemen inoiz, baino ageriago agertzen nahi da obra publikua edo herri herrilana deitzen den hori guztiz ustela dagoela, eta nola baiteko interes ekonomiko jakin bat zuengatik aneiten dela eta hori salatu nahi dugu bereziki, ez? Oza, alde bat etikan, balako azpiriturak salatzea, gero, bigarren puntu izango zen, eh, atxeteen moduko azpirituran, inbosaketaren aurrean, eh, desobedientzia zibillaren eh, aldarrikapena egiten dugula, ze izan ere, mm, hori dugu arma bakartzat, edo bakarrenetako bat horri aurre egiteko, eta irugarrenik, eh, ba hori, no la aurkaritzaren kriminalizazioa neurrigabeko zigorretan e, oinarritzen ari direla, ez? Eta gaina franquismoaren e, oñarrekoen sistema juridiko bates baliatzen ari direla, ordun hori salatzea, ez? Orruna no la vaic hiru ardatz inguruan e, kokatuko dugu Kampainaren funci politikoa edo nolabite xatiarren eta bueno, mm, esan beharra dago ere saiatuko garela ez bakarrik hemen e, Nafarroan biztanda Euskal Herri osoan egin nahi dugula, baino horti goiti ere em, zabaldu nahi dugula gure aldarikapena. Ez eh? hain ere, saiatuko gara estatu estatu maian ere... Luzatzen eta alde neurrian ere nazioartean ere, ez? Hor uh -huh. du nola baita, baita ere ikusten dugu, benetan nazioartearen em, e, eragina ere funtsesku izan daitekela eta estatun maiakua ere funtsesku izan daitekela e, epaien e, erabakian, ez? Zer izan ere epaiek betidanikan ikan, bueno... E, jaso izan dute hemen euskal herriko presioa, baina momentu ikusten dugu guztiz funtsezkoa dela baita ere Estatu mailan eta eta nazo hartetik anere presioa jaso dezaten ez. Uh -huh. Eta gero, bueno, e, luzapena izanen da, bueno, e, ez zuen edo, baina bueno, guk orain elegite bat aurkeztuta dugu, E, segurazki elegite hori igual pikutara bialtzen duten, baina, bueno, e, suposatzen dugu agian urtebete bete luzatu imen dela, e, epe hori nun markatzen den e, epaiketa, oza, sea, pentsatzen dugu urtebeteko denbora izanen dugula kampainau aurrera, amateko, mm -hmm. gordun, bagutsi gora bera hori da plana, bez? Osongi eta horren arira eta bokatzeko Julio, uste dut, eh, Joanen larunbatean milaka lagun egon ziren Iruinan Barcena Gojon lopean manifestazioa burutu zuten. Eta manifestazio horretan zuek ere hor egongo, hor zinete, egongo, zinete, zineten, ezta? Bai, ala xeda, ala Osongi, bueno, ospatu ginun alde batetikan <laughs> Darzin e, bere berrogeita amairu garren e, urtebetetxe izan zuela eta hori dela eta tarta ezin erraldoiagua jagua eraman ginen, bi metro terdikua eraman ginen e, Manifortara. Horri hartzen zuen lelua e, joan, e, joan zaitez e, zure dituzosko trenarekin Eta, eta, bueno, ba, bai oso irren izan zen, ba jendeak e, oso angipasat zuen, eraman ginun, e, tarta erraldo jori, bueno, puzgarria da eta eta eraman ginen, eta bueno, azkeneko manifaren e, zean, ekitaldian parte partertu ginen ere, eta tarta, tarta berak e, hitz egin zuen, eta, ba, bueno, bai, guk batekin izan dugu Benetan, e, ja, kaleak eskatzen duen dimizio horrekin, bat egin genuen, ez? Guzten da, benetan, e, andere hau eta bere gobernu guztia, ba, gobernuak utzi behar dutela, eta, eta hori izan zen, ez? E, baita ere guke m, kalera duen genuen izan zen, ba, guztiz lotxan emangarria dela, alako eskaera fiskalak eta... Egitia. Eta, bueno, hori igual gutxiena da, hain zuzen ere, guk esaten duguna da, bera joan dadila bere ditxosko trenarekin, ze izan ere, oa indikan, e, Nafarroan, e, beste, bueno, ko, e, Euskal Erkideago autonomoan ere egiten ari den bezala se, ba, komun zilotikan bera milioika eta milioika euro mm, botatzen ari dira, obretan, eta... Eta hori da importantena, ez? Ba, benetan guk momentuntan aldarrikatzen duguna da bera duatea eta bere trena bere trena ere era matia, ez? Horz, uh -huh. ongi Julio, ba. mila esker gurekin egote agatik eta zen balorazia kompartitza agatik. Suertea undilea eta urren gora arte. Apa, ba. mila esker zuei. Agur, vale, agur. All right. <laughs> Hay locos que se en las paredes tienen wow, nunca me ha gustado bajan yo solo los pantis subterráneos la mal rojo huevo wow, wow, sabe solo la sensación gritos de terror quién no sé de dónde vienen siempre se apaga la luz en el peor momento y... Iruazten inguru, manifestazio erraldei bat burutu zuten milaka lagunek altxasun olastiko errauskaioaren aurka. Onni buruz itzaieteko gorka dugu telefonoaren beste aldean, Iru mugak batera kolektiboaren partaidea da gorka. Arratxaldeon gorka. Arratxaldeon bai. Bueno, pues, ez dakit, kontatu nahi diguzu, favorez, e, zer altarrekatu zenuten manifestazio horretan, eta nola dagoen holastiko no? errauzkoa joaren hauzia? Bai, bueno, eh, lenen gota behin, komentatu piskatxo bat, eh, berez ez dela errauzkaiu eh, bat, horrauzkoi konbentzional bat, baizik eta, eh, han daukaten proiektua izango dana da, ba, eh, dagoen, eh, altxasun dagoen zementera, nolastin dagoen eh, zementera horretan, porlandai horretan basaborrak eta neumatikoak loiak eta, bueno, hain bat pues erretzeko proiektua dela ez, ez dela erraustegi berri bat erraikiko eh, baizik eta egun urte dituen porlandai bat erabiliko dutela gauzore eh, giteko, eta eskenean, pues bueno ba, zu, kesan duzun bezala mani horretan, ezkatzen zena pues bueno, pues, basa kerioni Eh, ba bueno ez, tope bat jartzea edo eh, ba bueno, eh, horre agintari eta misu bat elarazi bueno, ba ikusiz eh, zernolako eh, gaik ezpen soziala, politiko eta, eta abar eh, daukan proiektua mm -hmm. zein da egitasmo honen erantzule gorka? Ba, bueno, azkenean, badena ba, bueno, bat kibin, a farroan e, berez e, bat zeukaten erraustu egibat e, egiteko e, plan bat. E, ba, akibu orain, e, hain famatu, hain e, zain krisi ekonomiko honengatik, behar bueno, hain ba, e, diru eta mu joi e, pikutara joan dudela, ez du bakarrik, e, erraustu egitu egiterako garaian, Eh, jende asko aterazen horren aurka eta fai aldean adiudez UPM bera ere abertu zen editasunan uh -huh. enkontra eh, tuteran ere egin zuten zariakera bat han ere berdin gertatu zen eta azkenean pues, bueno, ba, askotan gertatzen zaiguna, ez? Eh? Sakan aldera eramaten dute dena eta ba, bueno, beste inbertzio berri bat egin beharrean eh, porlandegu bat ezagiltzen dute porlandegu horren eh, jabea den FCC multinazional eraldeiak Eh, hor, horrek ere beraien be dirua eta sos zakaterako ditu pues bueno ba kerrez, eta gaina badagizu ba, FC dela eh hondakina gestionatzen dituena bai iruñean bai gasteizen eta ba, bestein barlekutan ere bai orduan pues horrel hartu da erderaz esaten den bezala, el hambre con las ganas de comer eh, FC multinacionala diru dirudia eta eh 나farako gobernua pues hondakinekin eh arazo batel batekin Eta, bueno, bai, erten daten dira, ez? Bai, eta zuen agiri batean aipatzen duzue, berrogeita, ma bost, mila, bosteun tona ondakin erretzeko baimena eskuratu duela FCC, ez da? Uh -huh. Bai, bai, ala da, ba, ez? Hau e, da, lehenengo pausua, bai, ba, bueno, ba, Estatu Espainolean, beste, bat kolektibo daude, e, goera berdinean, bai, Katalinean, bai, Galitzean, beste hainbat bat e, lehkutan bai, eta baki guau dela lehenengo pausua, ez? Normalean, ber, bueno ba, e, paite zenbait e, gauza eta zenbait e, ostopo handitu e, dituzte, orduan ondakin konpuru batzuk eskatu dituzte, ondakin mota batzuk ere bai, eta bero dekin, e, bai lortuta bero, asko zerrezagoa izaten da, bai bine horiek e, handitzea eta kopuroa ere handitzea, eh? Baratik gu, beste e, porlandegu batzutan, e, berreun miliatonatik gora ari gira eken erretzen, ez? Horrek esan nahi du, pues, e, ari gire ez, Gipuzkoako erroste informatu hori, zubietan e, e, erekiu beharzena, honga e, berreun miliatonako kapasitatea zeukan, ba, pentsa, hemen berreun miliatona zari gara, ozak, arazoa nahi kopotoloa, ez? Ikaragarria eta jakina denez, izugarrizko arazoak ekartzen ditu holako prozesua e, osasunean, ezta? Da? Bai, e, pentsatu e, errastu du konventional bat, e, modernoa, esan bezakeguna, horretarako e, eraikita dagoena, horda, hondak inak erretzeko eraikita dagoena, zelako gaitezpena daukanez, nola atera duen menukutxusten pila bat, nola atera duen e, ba, taldo ekologista denak, Eh, pertsona menikuak, hain ba jente eh, ba bueno, ba eh, amizatzen pixka batez, eh, arasonek edo, eh, bueno, hau beto zan, aktivitate honek zea araso, ekarreko eh, zituzken osasunerako, ingurudurudako eta, bueno, beste hain bada oseterako batentza, onurte dituen porlandegu batek zer nolako egin dezakeen ez? Eh? Eh, Azkenean, eh, jakin behar dugu erraustegi konvenzional baten duerenak eh, fabrikosaren duerenak ziltroak duela Eren bat bakarri da e, ba, bueno, labeak eta dituztena. Bez, beste bi erenak filtroa dira horrateatzen e, dintzikun gure guztiari garbitzeko nahi horretan ez? Azkenean, bat egun dutela lortzen. Horbat ba, negu batean ere zeretxarrago ez? Azkenean, gero e, gaina eskupri bat dutan dago, kontrola oso, oso oso saia da. Beraz, hemen basak erigatibu zari gara eta gaina, ba, bueno, ba, beti gutxien e, guztien edo indar guztien daukaten pertsona pairatuko dutenak, ez? Gumeak eta eh eta eta eta alduak Eta baina zuen komunikatuan aipatzen duzue Nafarroako justiziako zeitikigorenak gorenak honen e, mm. egitasmo honen aurka azaldu zela hor nonbait, ezta? Bai, asuntoa pizkat eh e, e, da eh se han ha ja, y batez porque ha agertzen cinura sí. hein bar gausa. Eh, Nafarroako alduzitu gorenak eginduena da eh Nafarroko gobernua daukan eh, plan integral de gestión de residuos eta dendena, eh ondakin sí. kudeak eta plan hori atxera botatu, ez? Horrek birotzako eta bueno, beste hainbat gentetzako alkatuentzako ere bai, suposatuko luken ondakinekin hainbe hartuten edo zer gausak ereu gelgitu e, beharko zituz jakin arte e, zeren bertaz hauzio e, horrekin, ez? Uh -huh. e, Nafarro go, gobernuak ostera zaten blona da e, nori, banorrek ez, ez daukala nengo zerikurik e, ba bueno, empresa privatu horretan e, combustiblea aldatzeko proiektu batekin, ez? Azkenean horraria joko joko bat duten, e, Nafarro gobernuak esala E, eta baina arte, eta ikusten aregaren bezala ere bai, beste zenbait gauzatan, gauza illunak e, agertzen hasten dira, bere hori da, e, bere era, beraio ekin ditu nultea da egiten bezala, oain arte, ondo ere, baina ikusten denez, zendia, nahiko erreta gago errekine bai, eta azkenean eskatzen dena da, transparentzia, eta, eta jakitea zertan ere garen, nor, nor katera behar duen emendik, ekonomikoa, beste, beste zenbait gauza, Bueno, ba, horretan da biltza ez, pixka bat hau ziagoa argitara ematen den, argi jun asko ditu lako, nilun gehiago argi baino, eta, eta horretan da biltza, ez, eta hori da gure lanak. Uh -huh. Eta beste aldetikan, olastiko udalak, elegite bat e, jarri du ezta? da? Ba, edalada ez, nimezandu e, gumezala, azkenean, hemen nilun e, nime asko daude, Eh, edozen impresa, eh, privatu impresa batek, kojikto bat orkestu dunean, ugaletxeren baimenea behar du, ez? Edozen gerritan mm. hori da, ugalak daukan, bere erritrak babeskeko daukan tresna bat, ez? Zenean, eh, berdin da, eh, oion eh, granja bat, eh, beste Edozen hori eh, eh, esarri nahi baldin bada herri baten, eh ba bueno ba udaletzeark eh esaten den zela ba, urbanistiko eh, favorable bat eh behar du, es. Merkatu den horia, es. elastiko da la casa, activo taorek herri horetan ez dauka lekurik, eh balau balau eh ordenantzagatik non aitatzen den hondakinak ezin dorela eh konbustibere bezala erabili 2006 20. adienak 20. 20. 20. mm -hmm. eta Navarra Gobernak ere indu, bale, Zueka esaten duzu baina guk hemen daukagu beste bat beste tresna bat asunatu duguna hemen Nafarroan eta ditzen dela PR6, proiektos sektorial doinfidencia supramunicipal ezaten dela. Hai. Eta horrek egiten duena da, uraletxeari eskume guztiak kendu, lapurtu mm -hmm. hobeto esan da, eta mm -hmm. horrein ganitik, gobernuak nahi duena egingo du, ez? Euskatu behar dugu ez dakit, e, beste estatua nola gertetzen den, baina Estatu Espainiarrean izango izango zen, Eh, porlalei bakarra udaletxearen baimeni gabe ondakinak erreko zituena. Uh -huh. Bai, e, pizkat, figura hori e, zu gaipatu duzun e, e, e, udalerriz gaindiko eragineko bai. proiektu sektorial hori <susur> bazkenean, ba, bai. bueno, ba, da tresna bat ez, beraiek erabiltzen dutena baliatzeko eta udalerriaren poterea Eh, bueno, gabe erigabe usteko udalerria ez, erabaki poter gabe Eta udalerriaren gain egiteko egitasmoa, moa, oesta? Hala, da ba, ez, eta horregaitu, ba, bueno, ba eh, Horregat jasolugu azkenengo manifestazionetarako Ainda usteko, eh, ba, bezpen eh, politikoa, ez eh? eh, Geroa baitu kasita, hundu, mm. eh, Izquierda Unia, Navarra, Ekuo Geroa arabatik ere, PNVB era ere E, azaldu da, alde azaldu da Buz, bueno, ba, imposak eta honen kontra eskenean, ez? udaletxearen baimene hori beharrezkoa da udaletxeak e, deno dakigu, erritarrek beraiek e, aukeratzen dutela eta bueno, ba, hau e, prozesu demogaratiko bat bihurtu nahi badugu eta, eta behinetan e, jendearen eritzia hakin nahi bada, argi eta azaltzen da udaletxearen postura, nez? Eta, eta horrekin, horrekin gaude burrukan bai hau zitegitan, bai kalean, eta horrela uh -huh. jarraipoko dugu, nahez eta badakigun bat ba, ba, atazka e, zain dagoen, baina e, gure, gure osasuna eta gure familiaren osasunaren aldeari gara, eta, eta ez gara galditu ganozki. Uh -huh. Eta zuen erakundearen izena, hiru irumugak batera da, ez da? Bai, ala da, ez, e, izena bonazkenean, Arazo e, arazoa sortu zenean zakana bizirik e, taldea abiatu zen denengo ba, zekielako hau ba, bueno, gertatu zitekeela edo e, ba, duela amabasturte e, ia ia zizien ja gaionekin eta bueno ba, azkenean ikusi benez justo olazkin dagoen leku horretan e, justo e, Gipuzkoa justo Araba eta justo nafarro hartzen duen eremu uh hori -huh. izan da azkenean hor gaude karlanean bani ari ez Arabatik E, gero, e, ba, Goyerri Gipuzkoako lagun asko, eta, izorrezan ez, ba, sakanan, eta baita lizarraldeko gente asko, ez. Azkenean horregaitik e, izen hori ez, irubuak batera, pues, e, para ba, e, Gipuzkoa eta, eta Nafarroa batera, ba, gure osasunaren alde. <tutu> eta, bestela, Nafarroako gobernuaren planak zer dira, astea ja, osean, e, martsan jartzen... <tutu> Bai, por lan nireak baimenak, ba, orain, e, ba, bueno, gu or, or, adigaude, a ber, noiz hasiko obrak egiten, e, oso txikia behar dituzte, bai. bakarri behar dutena, binte bat bakarri behar dute, mm -hmm. eta gero labeari e, jaten imateko e, zita transportadora batzuk, ez? Eta hori ba, egiten dutenean, gu ba, guzti gu e, urra baino lehen, hazi baiteke laia ja, ba, bueno, ba, aktivitate honekin, ez? Eta mm -hmm. bueno, ba, gu horre hongo gara, gu guzti gu eta baitu ba, programatuta beste 15 datuk eta jendeak parte hartzeko eta bueno ba hemen imm izango gaituzte aurrean e, hau gelditu arte ez. Osongi gorkaba espero dugu 15 datu zen ekintza hoien berrik izatea eta hemen antzeterratea ba hori larasteko, ez? Jendeak jakin desan eta bueno pues uh -huh. algun neurrian ba parte hartzeko hoietan ere zuekin batera O, eta, ba, mila asker, eh, gurekin egoteagatik, honetaz informatzeko. Eta, suerte ondila. Bale, gorka, askerrik asko. Gabor. Aralar, urbasa handia, beriain bizirik. Errauska ez, batxeterik ez, ez zakanan, eta ez inun. Eta, gona, hau izan da dena gaurkoz. Eta, amabost egun barru, hemen egongo geha berriro zuekin, txingurri hotxak. Antzieterratiean, milazkerantzule, gurekin egoteagatik, ordu honetan, agort eta ondoisin. izan. la ciudad. Escapa mundo de hormigón. Acaba